Örülök, ott is lesz szik. Szukás. mindenkit, Berény Zoltán vagyok, a Gurumagazin alapító főszerkesztője, mint elhangzott a Gábor által. Egy kicsit rendhagyó megemlékezést szeretnék tartani az Amigáról, hiszen nem feltétlenül csak a gépről fog szólni a szöszenet, hanem magáról a Gurumagazinról is, ami a Hát az Amiga lappiasznak az egyik meghatározó része volt 1990 és 1996 között. Az elején lemezújság formátumban, a későbbiekben pedig papíruság képében. Igazából a kezdetekről kicsit előbbre kéne nyúlni ahhoz, hogy magát a magazint, illetve hát az Amigát megértsük. Mégpedig iszen a csokonai művözési házik ahol uh, létezett egy mikroklub, és ennek a, ebben a mikroklubban jött össze végül is az a társaság, aki, aki annak idején uh, a Buru nevű uh, magazint elkezdte készíteni, uh, azt kell erről tudni, hogy uh, ugye, hát mi is uh, más 80-képeken uh, kezdtük a tevékenységünket, és az amiga volt az, ami, ami összehozott minket uh, annak idején itt a csoknai működési házban és végül is én úgy gondolom, hogy sok minden más mellett a, a gurú is ennek köszönheti a létét, hogy, hogy mi ott össze tudtunk jönni. Maga a, az Amiga, készítettem itt egy rövid Amiga-történeti Amiga történeti áttekintést azoknak, akik esetlegesen nem ismernék, nagyon, nagyon nem részletesen, természetesen csak vázatpontokba szedve. Ugye 82-ben kezdődik a történet, amikor az Amiga, még akkor nem Amigának hívják, kísérleti modellnek a fejlesztése elkezdődik. Igazából 84 a lényeges következő pont, ahol a Commodore az Atarit megelőzve megvásárolja gyakorlatilag az Amigának az alapjait jelentő dolgokat, és 85-ben be is mutatják az a 1000 az első, első Amiga számítógépet. Itt látszik, hogy innen több fogva 87 ben és 90-ben gyakorlatilag sorba jönnek ki az Amiga modellek. Igazából ezek, ezek még olyan nagyon nagy lényegi változást nem tartalmaznak. Nyilván vannak benne komolyabb és kevésbé komolyabb gépek is. Más, tehát házi használatra, illetve, illetve professzionális célokra készült gépek. 90-ben, ami még lényeges, és egy később majd vissza fogok rá térni a, a Lamiga történet, történelemnek a vége felé, ami lényeges Momentum, hogy 90-ben például a, a Sun majdnem megegyezik a Commodore-ra, avval kapcsolatban, hogy ki egy a 3000 UX-típusú gép, ami is egy Sun World Station lett volna, de az utolsó pillanatban visszalépett a komodor, és ez, ez a későbbiekben is rányomta a bélyegét. Sajnos az egész hardware fejlesztésre, hogy nem adták ki a kezükből semmilyen szinten magának a hardware a fejlesztését, ami vissza is ütött magának a komodornak a történetében. Ha tovább megyünk időben, 90-ben jön az A500, majd 91-ben az A600, és végül is itt van egy minőségi ugrás abban a tekintetben, hogy fejlődik a hardware, több szint kezel a gép, megjelennek olyan lehetőségek a, a gépen belül, ami, ami eddig nem lét, amik eddig nem léteztek. Uh, 91-ben két uh, millió darab omega adásánál tart a Commodore, ami egy igen szép szám. Majd szintén még 91-ben uh, kicsit a konzolos téma felé uh, evez a, a CDTV-nek a megjelenésével, majd 92-ben jönnek végül is az utolsó, utolsó amigák, ugye az Amiga 1200-es és az Amiga 4000-es, ami a, a érdemben a legutolsó, legutolsó megjelent Amiga modellek, itt már azért komolyabb fejlesztések is beléptek a képbe. Ha tovább megyünk, egyébként az Amiga történelem ab, abból a szempontból is érdekes végignézni, hogy ugye 92 nél tartottunk, és az első papír alapú gurú, amiről majd fogunk beszélni, 92 nyarán jelent meg. Tehát mi pont a gyerekánál kaptuk el az amigás -as, AMIG as történelmet, tehát amikor a legjobban ment az AMIGA mindenféle adás szempontjából. 1993-ban az AMIGA 1200 tarol a piacon, nem is csoda, hozzáteszem, mert annak idején, tehát akkoriban az Omega 1200-as egy nagyon fejlett gépnek számított, gyakorlatilag nem volt, nem volt igazán ellenfele a piacon. 93-ban ismét egy kis kitérő a commodore -tól. A CD32-vel, ez ugye a világ első 30 kilites játékkonzol, játékkonzola volt, 400 ezer gépet tervez a Commodore élbe adni belőle, de itt már egy kicsit látszik például a hozzáállásuk, hogy hát nem, nem igazán volt jól tervezett ekkor már a komodornak a működése, mert például a cd cégből, amik a lelkét adták a CD32-nek, csak 200 ezer darabot gyártottak le, tehát <gül> némileg, már, némileg már rosszul, rosszul tervezték a, a, a gépnek a, a felépítését és a marketingét, hogy, meg az eladásait, hogy hogyan. Uh, hogyan vezetik be a gépet. Azek után hát sűrűn még, még megy a szekért, de mondjuk már, uh, már veszteségeket termel mert a modor, megválik a PC gyártást, úgy, a komolyabb gyártott uh, PC-ket is, méghozzá jó párfajtát. Pár uh, még megjelent 93 végén 40 új CD, CD-32 játék. 93-ban a Babylon 5 nevű szkifisorozatban amiga használnak, tehát, tehát külső szemlérő számára ö, még még a szekér, de 94-ben már tisztán látszik, hogy üzletileg sem ö, megy a Commodore-nak jól. Hozzáteszem, itt jön be az, hogy, hogy ö, sehol nem láttuk azt, hogy a, a, a Commodore ö, kiadott volna bármiféle licenszer bárkiféle bármiféle lehetőség nem nyílt meg a a egyéb hardware fejlesztők előtt azzal kapcsolatban, hogy belépjenek az amiga a fejlesztésébe. Most nyilván nem grafikus kártyákra, vagy egyéb más kiegészítőkre gondolok, hanem magának a, a, az alapgépeknek a történetében, és hát a Commodore nem igazán, nem igazán, kon, nem igazán tudott koncentrálni arra, hogy hol fejlődjön tovább az Amiga 1200 és a 4000 után. Gyakorlatilag az összes fejlesztésük vakvágányba futott, és hát nem, nem találták ők sem az utat, hogy merre, merre menjenek tovább, és hát a PCO torny is adott a az Commodore fölött, ami hát egyre jobban, szinte napról napra erősödött a piacon. 94 az már, az már erről szólt, hogy először a részvények, utána üzenbezárások, utána alkalmazottak tájlódása, Commodore bezárja 94-ben fejlesztői részlegét, és hát Utána már gyakorlatilag csak ö, ö, vergődött a piacon maga a komodor, az Eszkom megvásárolta úgy, van tokos a dolgot, ö, az Eszkom is nevet változtatott, új, lo, új Amiga logót csináltak, tehát mindent innen kitalálni, hogy menjen a téma, de, de igazából ö, már ez már, már tényleg csak vergődés volt és 95 végén, hát ezek a bizonyos Magic próbáltak megszabadulni minél olcsóban, és minél, minél kedvezményesebb áron a rájuk ragadt 1200-asoktól, ami módatosan jól fogyott, de, de hát nyilván ez már csak egy, egy raktárkészitek kiárosítása volt. Hát 85 decemb vagy 95 december 95 decemberre után már én nem is írtam bele a, a táblázatban, mert annyira siralmas volt, amik történtek ebben a kapcsolatban, hogy, hogy nem is nem is érdemes róla így, így megemlékezni. Beszéljünk a mi indulásunkról. Ugye láttuk, hogy, hogy igazából ebben a táblázatban kitűnt, hogy ugye 92-93 volt az az, az, az év, még, amikor még a commodore igen, igen nagyon ment a szekér. Nos, mi jóval korábban kezdtük, méghozzá 1990-ben, Uh, indult a gurúm először, mint, mint lemezújság. Ugye itt hát a névválasztásra uh, utalva egy kép, akik, akik ültek amíg a közelébe, azok gyakran vagy nem gyakran, de látták ezt a, ezt a gépet. Ez a, ez a gépnek a hiba volt, és itt látható, hogy a fejlesztők ötletesen guru meditációval oldották meg azt, hogy kijelezzék, hogy pontosan, pontosan hol és mi történt a gépbe. Hát ezt nyilván csak a hozzáértőknek szól, de ez a, a gurunév, név ez annak idején nekünk nagyon, nagyon megtetszett, és hát ezért lett végül is maga a guru név, tehát az indiai vonalhoz semmi közünk nem volt, nem volt annak idején. 90-ben ez már egy, egy a második évfolyamból származó uh, borító, mint lemezújság uh, indultunk. Uh, Ezt 90, 91 és 92-ben uh, jó pár számot éltünk meg. Igazából uh, az említett uh, csokonai művözési házban volt egy, uh, egy törzsközönség, aki aki jelentős mértékben közreműködött ebben a, ebben a lemezújságban. Mondhatjuk azt is végül hogy magunknak csináltuk, mert keftelésből csináltuk, nyilván nem ez volt a, a fő elfoglaltságunk, hogy, hogy lemezújságot csináljunk, de hát volt egyfajta megnyilatkozási vágy, bennünk, amit nyilván ö, maximálisan támogatott a, maga az Amiga és azt, hogy szerettük nagyon az Amiga-gépet, ugye értelemszerűen egy Amigas lemezűsággal van szó. Közülünk voltak, akik, akik hardware-rel foglalkoztak, játékokat kedveltek, vagy csak egyszerűen, egyszerűen szerették ezt a gépet, és ők mind, mind, mind valahogy ez a, ez a klub, klub által közén kerültek, és hát egy igen, igen széles támogatottsága volt már a lemezűságnak. Egészen a, a második évfolyam közepe feléig, amikor már akkora annyi időnket elvette, és olyan, olyan mértékű leterehetséget jelentett maga a lemezűságnak a készítése, hogy egyre gyakrabban felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt komolyabban csinálnánk egy kicsit, mert már egyszerűen Hát úgy éreztük egyrészt, hogy már belejöttünk egy kicsit a, a dologba, másrészt pedig tényleg már nagyon sok ö, ö, időnket elvette, és hát volt egyfajta igény is a piacon, hiszen most más újságnevek említése ö, nélkül természetesen, de voltak már a piacon ö, amiga foglalkozó újságok, úgy gondoltuk, hogy mi tudunk, tudunk mást mutatni a, a, ezen a piacon, és hát próbálkozunk és hát vele. Még kicsit a lemezújságnál maradva, itt van két, hát remélem, hogy valamennyire látszódik, vagy olvasható, ugye a, ezek a lemezújságnak a belső felépítését hivatott bemutatni ezek a, ezek a képek. Amiért fontosak igazából az az, hogy már az első pillanatoktól fogva, ugye látszik, hogy ez az első évfolyam első szám, tehát ami 1990 ben jelent meg, gyakorlatilag két évvel a papírújságnak a megjönés előtt. Látszik rajta, hogy, hogy felépítésében igazából ö, teljes mértékben ö, igazodik egy, egy papírújságnak a, a tartalmi szerkezeti felépítéséhez, tehát már az elejétől fogva ö, Hát nem az, hogy mi profik voltunk, erről szó nem volt, de, de ráéreztünk arra, hogy hogyan is miként kell fölépíteni egy ilyen dolgot. Nyilván ez alakult valamennyire az évek során, de alapjaiban ugyanezeket a, ugyanezeket a dolgokat később felferezhetjük majd a, a papírúságban. Ugye itt alapvetően vannak, vannak könnyedhangvételű írások, szórakoztató programok, játékismertetők, játékleírások. leírások, hardware cikkek, interjúk, játékokhoz kapcsolódóan térképek, felhasználói programok, tehát minden más, ami, minden egyéb, ami, ami szükségeltetik ahhoz, hogy tartalmas olvasnivaló legyen egy, egy újságban. Össze, ha összevetnénk írott anyag mennyiségben, akkor gyakorlatilag egy, egy lemezújság, körülbelül egy ilyen 100 száz oldalnyi anyagot tartalmazott, nyersen, tehát képek nélkül, ami egy, egy igen, igen tekintélyes mennyiség, még akár a mai, mai szemmel ö, nézve is, hát akkoriban ez meg, ez meg főleg az volt, hiszen mondom, hát mi, mi kesszelésből keszel, csináltuk a, a, az egész történetet. Itt látható még volt levelezési robat, érdetési robat, guru válaszol, tehát már az elejétől fogva ö, egyfajta ö, kommunikáció ment az olvasókkal és hát ez ugye annak is volt köszönhető, hogy, hogy mint említettem, ebből a klubból indult a, indult a történet, ahol, ahol egy igen széles, mondjuk úgy, holdudvara volt a lemezújságnak, akik nyilván segítették is a munkánkat, munkánkat és hát visszaérzés is volt azonnal, hogy, hogy mit és hogyan csinálunk, csináltunk. Itt láthatok belső felépítésre, ugye hát maga a lemezújság egy relatív egyszerű történet volt, mert olyannal nem próbálkoztunk, hogy szöveg és kép egyszerű legyen, tehát hogy a szövegben képek legyenek beépítve. Ez egy relatív egyszerű felépítésű volt, itt, itt két, két leírás látható, ugye, hát egy interjú és egy, egy játékleírás lehetett színeket, színeket váltogatni, hát ilyen apró, apró feature ek voltak, a, voltak a, a lemez újságban, ami, ami mindenhol ki lehetett nyomtatni a tartalmat, zene volt alatta, és, és hasonló. Látszik, hogy hát képeket, képeket is nyilván meg tudtunk jeleníteni, ugye ebbe az Amiga, Amiga nagyon jó partner volt, mert mind a, mind a zenei képességei, mind a, mind a grafikus képességei, hát igen csak, igen, csak megnyerőek voltak akkoriban, tehát ilyen szempontból abszolút nem voltak, nem voltak problémáink. Hát ezeket igyekeztünk is a, a, a magunk módján kihasználni természetesen. Következik a, a dolognak az a része, hogy, mint említettem, már nagyon-nagyon sok időnket elvette magának a lemez a készítése, és hát felmerült az ötlet, hogy, hogy csináljuk mindezt papír Hát majd szemmel kicsit merészek voltunk, mert igazából azt hozzá kell tenni, hogy a négy, négy alapítótagról beszélünk. A négy alapítótagnak köze nem volt egyikünknek se ahhoz, hogy, hogy nyomdai, nyomdai téren mit és hogyan kell csinálni. Nyilván a gépekhez, tehát az amiga mert inkább az volt a gép annak idején, mondjuk azt, hogy, hogy jól értettünk. De hát az, hogy, hogy papír csinálni, hát halványi elképzeléseink volt, voltak, megfelelő programokat beszereztük, áttekintettük az elméletet és egy nagy lendülettel belavágtunk, Hát ö, akadtak, akadtak érdekes problémáink, ugye 92-ről beszélünk naráról, egyrészt föl kellett építeni a dolgot ö, hardware oldalról, hogy, hogy mit és hogyan szeretnénk csinálni. Ennek az egyik fele az volt, hogy a szerkesztőség annyi ezen sikeresen szertette egy, amíg a 3000-es típusú számítógépre, ami hát akkoriban azért csak egy, egy jobbfajta migának számított mindenképpen, a maga kemény 25 mhz hatalmas, hatalmas számítási teljesítményre volt képes, illetve hát egy. Amíg 500 volt, ami 500-es volt, ami pótolta, vagy hát ami egyéb szerkesztőségi ö, gépként üzemelt. Azt kell tudnunk a, az egész történetről, annélkül, hogy nagyon, nagyon belemennék az újságkészítésnek a technikai bugyraiba, hogy igazából 92-ben, amikor mi elkezdtük, ez, ez Magyarországon nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Mi ráadásul nehezítettük az egész történetet, mert mi még végképp nem PC-ről érkeztünk, ahol mi még kicsit egyszerűbb lett volna, ami még meg is kevertük a dolgot, mert hogy mi amigát szerettünk volna használni. Ugye az Amiga vagy a, a Guru egészen 95-ig, tehát három éven keresztül amígán készült abszolút, -e, tehát nem is, nem is használtunk semmilyen más hardware -t. Na most hát igazából eléggé kerekszemekkel néztek minket, amikor, amikor megkérdezték, megkérdezték, hogy milyen, milyen számítógépekre hozzuk az anyagokat. Hát mi amíg ról hoztuk, az egyetlen egy időzőben szerencsénk az volt, ugye, hogy a, a nyomda technikában ekkor, ekkor már a PostScript nyelvet használták ugye az anyagok leadására a nyomda felé, de nem a nyomda felé, hanem le kellett ezeket az anyagokat világítani, úgynevezett <coughs> uh, filmekre, amik, amik, vég, amik vég is bekerültek a nyomdába. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy én mai napig az egyik legjobb élményem tartozik ehhez, avval kapcsolatban, hogy mennyire fejletlen volt még akkor ez a lapi ez a dolga, hogy ezeket az anyagokat elvittük levilágítani. És a levilágító gép az úgy nézett ki, hogy egy hatamos nagy terem, aminek az egyik végében ült egy technikus, akinek az volt a dolga, hogy a nagy nehezen odavitte anyagainkat fölkopízz a gépre, és utána következett egy ilyen körülbelül 78 méter hosszú gép, aminek a másik végén ült egy fejkendős néni, akinek az volt a dolga, hogy a kieső, kieső íveket, tehát ilyen fóliákat szépen rendezgesse. Nagyjából ennyiből áll a levilágítás. Tehát sem az, hogy most mi történik, mi a rossz, miért nem jön ki, mi jön ki, hogy jön ki, az, az senki semmit nem tudott, ők adva annyi, tehát addig tartott az egész történet, hogy be tudták fogadni az anyagunkat, és vagy lett, vagy nem. Hát mivel ugye mi nehezített pályáról indultunk, mert eleve, eleve amígás anyagot hoztunk, hát voltak nehézségeink a, a, az első számnál, meg még, még utána is csinál, de hát leküzdöttük, mert, mert le kellett küzdeni. Ez mondjuk csak az egyik fele volt, mert mint említettem nem igazán voltunk nyomdai, nyomdai szakemberek, tehát a nyomdába is megszenvedtük az első, első számokat, ez majd mutatok, példákat a, a lapnak a kinézetéről, ez azért nyomon követhető, hogy, hogy azért ö, ö, akadtak problémák. A hardware mellett ugye, hát most kénytelen voltam, sajnos egy, egy korabeli képet nem tudtam ö, szerezni most így hirtelenjében a paystream-ről, ez már sajnos egy PC-s verziónak a képe, mert még mai napig létezik a, létezik a szoftver. Bocsánat! Tehát a P-Stream volt az, amivel, amivel alkottuk magát a, az újságot, ugye, mint, mint szerkesztő, vagy tördölő program, és emellett voltak, voltak grafikus programok, ugye a Deluxe Paint, ImageFix és egyéb más, más programok, amik, amik segítették, a, segítették a munkánkat, avval kapcsolatban ugye el, elvégezzük, meg megkreáljuk az újságot. Következett ő, ugye ő az első szám 92 nyarán. Hát, ö, maga, amit, amit esetlegesen például a címlapról ö, lehet látni, az egyik az, hogy a magának a képnek köze nincs semmilyen játékhoz, ami benne van, mert, mert örültünk, hogy valamilyen képet nagy nehezen, nagy -nehezen bele tudunk rakni a, a címlapba, más kérdés, hogy jól néz ki, vagy nem néz ki, hogy nyilván. Ö, ha közelről megnézzünk egy első szemű látszik, hogy irgalmatlanul pixeles. Tehát akkora a pixelek vannak rajta, amikor szabad szemmel bőven itt centivel is le lehet mérni, ennek, egy pixel. Ez annak volt köszönhető, hogy, hogy egyrészt, mint említettem, hát azért az Amiga nem volt annyira erős ezen a, ezen a vonalon, másrészt pedig nekünk az ellátottságunk, a induló újság, elég, eléggé gyengus volt játékok területén és a játékokhoz kapott anyagok, anyagokkal kapcsolatban. Ez a későbbiekben természetesen gyökeresen változott, erre majd fogunk, fogunk szintén példát látni. Hát ahogy fejlődött, a, mentünk előre az újság készítésében, egyre jobb lett az ellátottságunk, és hát azért ez nyilván, nyilván látszott az újságnak a kinyezetén is. Itt egy tartalomjegyzék mellette, ami szintén az első számra, hát nem túlság, maximal olvashatók. olvasható. De látszik rajta, hogy igazából ugyanazt a tematikát követi, amit annak idején követett maga a, a, a lemezújság. Hát igazából ugyanazt ültettük át ami, ami amit már beállt lemezújságban. Nyilván kisebb vágásokkal, mert azért nem mindent nem lehetett belerakni a, a, a papírságnak az oldalaiba illetve hát volt, ami nem nézett, ki fekete-fehéren jól, mert ugye a, a, az újságnak a nagy része az fekete-fehér volt, mert továbbis képtelének voltuk megfizetni azt, hogy, hogy teljesen színes legyen az újság, ugye akkor még, akkor még jelentős különbség volt a, a színes és a fekete-fehér oldalak között. Mindenesetre gyakorlatilag ahhoz képest, hogy, hogy hogy abszolút nulláról kezdtük, mindenféle szempontból, tudás szempontjából is ö, sikere volt az újságnak, ö, és mindenkinek tetszett. Hát ö, ez főleg annak volt köszönhető, hogy akárcsak csak az újságnál, azért szívvel kell csináltuk ezt is, tehát itt, itt szó nem volt arról, hogy, hogy bárki ne szerette volna azt, amit éppen, éppen csinálunk. Itt van két, két első oldal, ugye az újságból hát egyrészt, Egyébként próbáltam hirtelenjébe hozni, én látszik, hogy azért nem csak kocka utca volt, tehát próbáltunk már hatalmas fejlődés jelent, megdönteni például a szöveghasábokat és a képeket, ami hát azért igencsak, igencsak megterhelte néha a rendszert, és igencsak akadt a gondjaink például, például a levilágításra kapcsolatban, de azért igyekeztünk, és például itt látszik a második ordalnál, Bálnának a, a, a színe például nagyon nem stimmel a, a mellette mellett lévő színátmenetnek a tetejével, ami, ami tipikusan például az a hiba, ami, ami az elején nagyon sokszor előfordult a újságban, hogy, hogy egyszerűen hiába készítette el az ember monitoron azt, amit, amit kellett volna, tehát hiába stimmelt, színre ugyanaz, ugye nyilván értékekről beszélünk és nem, nem szemből, ettől függetlenül az, hogy miatt kell a világítógép végén, az teljesen, teljesen indiferens volt, tehát, tehát az, hogy más volt a színe, ez, ez, ez ilyen, na jó, hát most ilyen színű lett, körülbelül így, így működött a így működött a dolog, ettől függetlenül azért, azért próbálkoztunk, tehát nyilván ezek voltak volt nagyon sok rontásunk is az elején, de ezeket a hibákat mindnek mind, mind próbáltuk kiküszöbölni. Egyik kedvencünk a, a demológia, ugye ez a játékdemóknak a, az ismertetésében, és különféle csapatoknak a, a csapatokkal kapcsolatos információknak. A, a közése volt a fő. A, a, fő témája ennek a, a dolognak. Itt is látszik, mint különbség. Az első kép az egyes számból van, a második a negyedik számból. Tehát már megjelent egy színalánya más is a, a, az alatt És hát kicsit azért, kicsit azért színesebb lett a, a dolog. Tehát próbáltunk mindenképpen fejlődni a, a témában. Oké, okay, igyekszem. egy kicsit az időben. Már a negyedik szám. Atalmasnak cél 64 lóvóvasarokban, e, igazából úgy éreztük például, hogy, hogy muszáj, muszáj egy kicsit e, színesíteni az újságot, annak ellenére, hogy nyilván, nyilván megmaradtunk amígások mondjuk c 64 ez egyébként jellemző volt végig a google a tevékenységére, hogy ugye a latari rovat kezdetektől fogva ott, ott, ott nyomulta, nyomulta az első, első számtól kezdve az újságban, Később lett C64 is, aztán volt szerepjáték melléklet, tehát igyekeztünk bővíteni mindenképpen a, a kínálatot az újságban. A második kép azért jellemző, mert az első kiállításunkról szól, ugye az LCTs es nevezetű kiállítás, amit Londonban tartottak akkor még évente kétszer. Innentől datálódik az, hogy kicsit, kicsit jobb lett az ellátottságunk, egyrészt anyagokban, másrészt felhasználható minőségi képekben, diákban, egyéb, egyéb másban, mert akkor még nagyon kevesen éltek ebből a lehetősége a Magyarországról, hogy, hogy igenis megkeresni a szoftvercégeket, személyesen megkeresni ezeken a kiállításokon, hogy, hogy direktben szerezni tőlük tesztverziókat, képeket, bármi egyéb más. Hát ennek a későbbiekben komoly szerepe lehet menni minden létező kiállításon, ahol, ahol csak lehetett akár az ECTS-ről, akár az l 3 ról ami ugye Amerikában rendeztek, ott voltunk, és hát ez, ez végül is kamatozott végig a, az egész burunak a ténykedése során. 94 ismét ugrás, egy bőkét, majdnem két éves ugrás, ami, ami látszik, hogy, hogy a címlapkép minősége, hát, címlap minősége drasztikusan javult, ami másik viszont látszik, hogy nem változott abszolút az újságnak a felépítése, tehát nyilván kisebb, kisebb módosításokkal a rovatok változtak, vagy más állandó rovatok bejöttek, de sem fő designban, sem, sem tematikában nem nagyon változott az újság. Igazából azt is mondhatom, hogy megelégedett, meg tehát az olvasók szempontjából nem volt olyan visszajelzés, hogy nem lenne egy jó a dolog, így hát, így hát maradtunk, maradtunk ezen, a, ezen a vonalon, és hát sikerült is a, a dolog, bár hozzáteszem, 94-ben járunk, ugye ha emlékszünk a táblázatnak az elejére, akkor 94-ben sajnos a komodornak már igencsak meg lefelé a szekere, tehát ott már, mi már, már ők már kifutó voltak, mi meg, mi meg jöttünk fölfelé, ugye Magyarország nyilván fáziskésésben volt ebből a szempontból, mert ebben az időben tetőzött nagyjából, vagy kezdett el tetőzni az amigagépek gépek jelenléte, Magyarországon, itt egy belső oldal, ami szintén látszik, hogy már azért egész oldalas a képalányomások, tehát, tehát fejlődtünk. Itt már egyébként egy Amiga 4000-es dolgozati szerkesztőségben, tehát mi is azért hardwareben próbáltunk, próbáltunk fejlődni. Itt van egy designváltás 95-ben, 95-ben már, már belekerült, belekerült tűzsebben a PC is, hozzáteszem 93-tól már önálló is létezett a PC-guru. Először, mint negyedéves melléklete, utána két havi, majd, majd, majd havi lapként. Jó, itt, itt már kénytelenek voltunk 95-ben belerakni magába. A guruba is PC-s tartalmat, ugye ez két részben állt a dolog. Egyrészt annak a következménye volt, hogy drasztikusan csökkent a meg, megjeleníthető vagy leközölhető amigás játékoknak és egyéb másnak a, a mennyisége. Tehát olyan kevés dolog történt, kezdett el történni a piacon amiga, amigával kapcsolatban, hogy már, már nagyon nem volt miről beszélni. A másik pedig az volt, hogy hát igen, sajnos a PC az, az, az nagyon erősen följött, és ráterepedett az egész, egész piacra. És hát itt a vége fele, ugye a 96-ban, amikor már két szívfájdalom is volt, az egyik szívfájdalom az volt, hogy 96-tól fogva már nem nem Amiga n tördelődött, az Amiga Google nem PC-n tördelődött. A, az egyik, a másik pedig az volt, hogy drasztikus méretcsökkentések, vagdosások és egyebek következtek be az újságban, de hát ez már, a, ez már abszolút a, ez már csak a szívünk vitte előre a, a, a dolgot, igazából már, már magunk között szóval értem, már nem túl sok volt csinálni az újságot, és már, már a, a, a PC-s vonal tartotta-e a maximálisan a, az amigás vonalat, de hát mi csináltuk aztán 96-ban vége az Amiga urunak, mert mert már egyszerűen nem volt, nem volt uh, rentábilis a dolog, tehát nyilván, nyilván zsebre, zsebre nem tudtunk dolgozni, olyan kicsik voltak a, a, az eladások, hogy, hogy már nem érte meg csinálni. Nagyjából itt ért véget a, a, az Amiga húrus történelm, de, de azért még itt vagyunk, mint, mint, mint látszódik, tehát azért élünk, a, élünk az Amigával, és az Amiga él, tehát, uh, Retro vagy nem retro, mi úgy gondoljuk, hogy, hogy azért az amigának még mindig van keresni valója nem csak múzeumokban, hanem, hanem asztalokon is, ilyen vagy olyan kiépítésben, és hát szerencsére az élég, elég sokan annak úgy, hogy visszatérnek ehhez a géphez vagy játszani, vagy csak nosztalgiázni, de végül is teljesen mindegy, mert egy, mert egy olyan gépről, és hát a gurú szempontjából egy újsága beszélünk, ami úgy gondolom, hogy azért raktunk le annyit az asztalra, hogy, hogy, hogy érdemes legyen róla megemlékezni.